Мостившись на дивані та підпаливши сигарету, вона попросила «Максе, може, представиш мене, своїх знайомих?» «Я гадав, вони до тебе?» І обоє, вийшовши з самномбулічного стану, в один голос згарикнули «Чому річ?» «Ви, я так розумію, були подругою Ясика Савули» Запитання виявилося як несподіваним, так і неприємним. Дівчина миттєво перетворилася з м'якої домашньої кишечки на небезпечну хижачку. «Я не зрозуміла. Що вам треба?» «Сядь і заспокойся», – незворушно порадила Жанна. «О твоїх інтересах швиденько відповісти на всі наші запитання, щоб ми не обтяжували одне одного». «А ну, швидко підняли свої дупи з моєї канапи і пішли геть!» «Макси, допоможи гостям!» Хлопець жвав, підхопився з підлоги, але Жанна так само спокійно, неголосно зупинила його. «Не смій!» Короткий наказ бринів металом. «Я б не радила з нами сваритись!» «Як ти вже, напевно, здогадалася, це Ольга – дружина Ярослава. Я теж дружина, тільки перша. А прийшли ми не стосунки з з'ясовувати, а дізнатися про долю грошей, на які ти, кизенька моя, не маєш жодних прав». «Та які гроші?» – вискнула Катерина. «Макс, чого стоїш?» «Мерші вижени цих корів з моєї квартири!» Твій новий коханець, звичайно, може випхати нас звідси, але в такому разі вдруге до вас прийде вже не ми, а люди, яких теж цікавлять ясикові бабки, які розмажуть вас по стінах, щоб дізнатися, де ви їх поділи. Сильно підозрюючи, що Жанна блефує, Ольга разом з господарями підпала під гіпнотичний вплив і спокійного притишеного голосу, Котре переконавшись у тому, що немає значення, що саме казати, аби казати це впевнено. Катерина відразу виявила схильність до діалогу. «Які люди, які гроші?» – хвилюючись, вона загасила сигарету об халат. «Що ви верзете?» Ясик підставив нас, проваливши чудовий бізнес. Хіба б ми сиділи тепер тут, якби отримали від нього якісь бабки? «Розберімося», – спокійно зауважила Жанна. Ясик продав свою частину Олімпу, а Витор зник у день його смерті. «Він залишив гроші у тебе, чи не так?» «Що залишив?» Катерина остаточно перейшла на вереск. «Він зателефонував мені того дня, сказав, що з Віктором усе пройшло нормально, що отримав більшість грошей, а решту той віддасть протягом місяця. Він казав Максу... Зв'язатися з продавцями обладнання. Більше я його не чула і не бачила. Макс може підтвердити. «А Макс у нас хто?» Наважилося вставити слово Ольга. «Ким він тобі доводиться?» «Макс?» – дівчина заткнулася. «Макс – це мій брат. Ми провели весь той день разом, так що, повторюю, ви помилились адресою». Ну, ваш родинний зв'язок ми ще перевіримо, пообіцяла Жанна, але якщо це так, свідченням твого братика мало віри, і ти даремно не тякаєш на свої галібі. А ти в спитала у віктора де ясикові гроші? Може, він не 10 тисяч приховав, а більш? Хто небудь взагалі бачив ясика живим після підписання цієї угоди? Не турбуйся, бачили. Поки що це була єдина достовірна інформація. Він був на дачі разом із жінкою, і щось мені підказує, що та жінка – ти. Якщо це так, краще віддай бабки добровільно. До речі, Славик сказав нам, що Ярослав устиг тобі передати 15 штук завдатку на ту лінію. Він так і сказав. Відобурення Катерина зламала сигарету, яку збиралась підпалити, і, виваєвшись, Потяглась за іншою. А чого б це мені брехати?